aztok ez az Audioblog 0 óra 38 perc, van, az m 3 haladok. Ilyen meglepő. Ma egy picit hosszú nap volt. Köszönöm Miskolcon, átlentem nyíregyházára és befejeztem Debrecenben. A mai mérleg egy BBTV, kettő flash, -re, egy reklám és egy fotózás. Ami azért elég izmos egy napra, amit látjátok de ha szerencsém van, akkor fél van otthon vagyok. És reggel 8-tól edzést fogok tartani, tök jó lesz. Meg kell említenem azt a tényt, hogy mindig mindenki az audio blogot kérdezi. Tehát ha valakivel összefogok vidéken, akit valószínűleg nem ismertem előtte, rögtön azt kérdezem, mikor a következő audio blog, ez nekem meglepő, de örülök neki, hogy számatokra érdekes dolgokat tudok mondani, vagy valamilyen dolgot, ami legőtt a közben, vagy esetleg segít bizonyos dolgokat feldolgozni. Ez reméletőleg működik. Hát igazából ezért csinálom, nem azért csinálom, hogy beszéljek. Jó, hát két dolog dolog miatt csinálom, baljuk be. Egyrészt, mert most van időm, ilyenkor erősen, jó pár óra, amikor utazgatok, másrészt meg úgy gondolom, hogy ebben lehetnek hasznos dolgok. És az, azért az lényeges, hogy az ember tud valakin segíteni csak azzal, hogy elmond olyan dolgokat, amit ő átélte, vagy amivel tapasztalata van, vagy amihez van a fitzítása, akkor már van miről beszélni. Én nagyon nem szeretem, hogy manapság egy csomó dologból és egy csomó emberben ordít, hogy a pénzért csinálja, amit csinál. Én úgy gondolom, hogy pénzért nem lehet semmit csinálni, azért lehet csinálni, mert valamit akarsz csinálni, és lehet, hogy azt akarod csinálni, hogy embereknek át akarsz adni dolgot, dolgokat, segíteni akarsz nekik vagy akár jobbá akarom tenni a világot. Hát nekem csak ilyen kis céljaim vannak, hogy jobbá akarom tenni a világot. Tudom, ez marha ilyen hangzik, de igen, ez a célom, jobbá akarom tenni a világot. Mi nem azt jelenti, hogy megoldom Afrikában az éhínséget, nem azt jelenti, hogy a magunk kis eszközeinkkel, a magunk kis köreiben úgy gondolom, hogy megtehetjük azt, hogy megpróbáljuk jobbá tenni a világot. És ez az ilyen kis apró dolgot értem, hogy Oltani kell a parasztokat, hogy nem kell a makokból beszélni, normálisan kell írni, úgy kell viselkedni, mint egy normális ember, stb. stb. stb. És a testépítő sportban belül is úgy gondolom, hogy nagyon fontos kimondani azokat a dolgokat, hogy igenis nem, nem fogadjuk el a buzi kategóriát, nem fogadjuk el a ludompörgősöket, és sorolhatnám, mert ez nem szint, és úgy gondolom, hogy magasabb szintű dolgokkal kellene mindenkinek foglalkoznia, nem az önimádókkal, akik Számára már az egész csak annyi, hogy a magamutogatási vágyukat ki tudják élni. És mindez csak saját magunkról szól, hogy ők -e legyenek másoknak. Na de megint elmentem negatívba, és nem tudom, hallottatok a BB rádiót. Úgy gondoltam, hogy nagyon fontos lenne, hogy váltsak, bizonyos dolgokban legalábbis megpróbáljak váltani, ez nehezen megy de úgy gondolom, hogy ez is fontos lenne, és fontos lenne elmondani is. Talán minden idők legfontosabb audio blogját kellene most elmondanom, vagy legalábbis egy olyan módszert, amit alkalmazni kell kéne az életében. Nem kisebb dologról van szó, mint hogy legyünk pozitívak. Mit értek ez alatt? Jó, az ember nyilván pozitív, hiszen ez vitte előre. Én nem vagyok egy olyan típusú ember, aki általában negatív lenne, vagy rosszkedvű. De van egy nagyon nagy hibám, hogy nagyon rosszul tűröm az igazságtalanságot. Nem szeretem a szar embereket, nem szeretem ezt a sok szart, ami körülöttünk folyik, nem szeretem a szart, ami a médiában van, nem szeretem azt, hogy hülyítik az embereket és nem szeretem azt, hogy az emberek gerisztelnek, még az olyan emberek is, akikről nem is gondolnád, olyan dolgokat csinálnak, amitől az ember így nettó behányik, vagy behány, nem tudom, hogy kell mondani, normálisan most ilyenkor nulla óra 43 perckor, és úgy gondolom, hogy ezeket a dolgokat, nem, nem, nem szabadna elfogadni. A férge elméletemet már biztosan elmondtam, hogy a férgeket ki kéne zárni az embereknek az életéből, és nem foglalkozni vele, akkor nem lenne gond egyáltalán a többi emberrel, hiszen ha tudnák az emberek, hogy a férge vannak közösítve, és senki nem állődik szóba, akkor nem mennének férgeskedni ilyen egyszerű a történet. Viszont az a baj, hogy és ez nekem nagyon nagy hívám, hogy ilyen lelkemre veszem az ilyen dolgokat, én képes vagyok ezen problémázni, képes vagyok mondjuk annak a cégnek a gagyi baklővésein, aminek dolgozom, idegeskedni, holott nem kéne vele foglalkoznom, mert kéne szarnom, föl kéne venni a pénzemet, és nem foglalkozni ilyen dolgokkal, de én. Én a, amit csinálok és ami célom van, azt, azt én komolyan gondolom, és nem tudom leszarni ezt a dolgot. És, és ez nekem egy nagyon nagy hibám. Nagyon nagy hibám az, hogy foglalkozok negatív dolgokkal, és rájöttem, hogy nem szabad negatívnak lenni egyáltalán. Nemrégiben egy seminariumon voltam, külföldön, mert nem külföldön annyira, hanem Erdében. És halkolított eszembe ez a dolog, mert volt ott egy csomó tök normális srác, mondták, hogy olvasnak minket minden, képben vannak, és kérdezgetek egy csomó dolgot. És köztük olyan dolgokat is, amire egy kicsit bívolok magamban, hogy válaszoljak-e. Én ugyanis egy ilyen viszonylag fejlett igazságérzete rendelkező ember vagyok sajnos nem szeretem az igazságtalanságot. Nálunk uh, például a bodybuilder azért nem szerepelnek bizonyos emberek, mert jellemileg nem érdemlik meg, és akkor még finom voltam. Én úgy gondolom, hogy nekünk nagyon fontos, hogy ne csapjuk be az olvasókat. Az olvasók uh, iránymutatást keresnek, példa keresnek, embereket, akikre fel lehet nézni, és mi nem rakunk eléjük olyan embereket, akiket, akikre nem lehet felnézni, akik nem szolgáltak erre rá jellemtelenek. És a probléma az, hogy ezekről az emberekről ezekkel az emberekkel szeretnek az olvasók foglalkozni, meg bizonyos történetekkel, amiket nem, nem írok ki nyíltan, csak néha célozgatok rá, ilyenekkel szeretnek az olvasók foglalkozni, szeretik a szeretek a férgeken, szeretik megkérdezni hogy mi volt a sztorinak a háttere, meg ez hogy volt, és Semmi okom nincs, hogy nem mondjam el, hogy az igazomondás híve vagyok, és úgy gondolom, hogy teljesen rendben van, hogyha bizonyos emberekről megmondom az igazat. De dolog ott fordul át számomra, és most ott forult át, hogy gyakorlatilag kimentem, és... És csak negatív dolgokat tudtam mondani. De abból arról szólt a játék, hogy kérhezgetek emberekről, és elmondtam a sztorikat. Gyakorlatilag, hogy ez miért köcsög, az meg miért köcsög. És rájöttem, hogy nekem ebből elegem van. Én nem akarom azt, hogy oda megyek valahova, és negatív energiákat hozzak, negatív dolgokról beszéljek. Én pozitív dolgokról akarok beszélni, pozitív dolgokról akarok foglalkozni. Le se szarom. A sok gyökér embernek a fasságait. Ma az emberek egy része faszbukodik, és lobbizkolás a a másik pedig azért a faszbukra, hogy felegyen háborodva, vagy egyes gyökerek miket érkálnak oda, és ezzel ö, idegesítik saját mókat, és ennél nagyobb baromságot nem tudok elképzelni. És ugye nem vagyok ebben a helyzetben, egy csomóan átkülderek nekem minden szart, és bosszankolok rajta. És rájöttem, hogy nem, nem akarom, hogy küldjenek nekem minden szat. nem érdekel, hogy ki mit csinál, nem érdekel, hogy ki, hogy megy le kutyába. nem érdekel, hogy ki csinál magából hülyét a Facebookon, nem akarok róla tudni, nem akarok negatív dolgokkal foglalkozni, és nem akarok negatív dolgokról beszélni, meg kell változtatnom a gondolkodásomat azt szeretném, hogyha pozitív dolgokat sugároznánk. Mert szarozni mindig könnyű, a szarral foglalkozni mindig könnyű, hiszen ráadásul különösen könnyű manapság, hiszen már minden szar. Szar folyik a tévéből, szar folyik a csapból, szinte a tévében olyan műsorokat látsz, hogy valaha ez elképzelhetetlen lett volna, hogy ilyen szintű szemét kerüljön a tévé. Mindenhonnan csak ezek a negatív ö, dolgok jönnek, kizárólag, és ez nem jó. Ebbe az ember beleőrül. Nincs egyetemes igazság, nem tudsz mit csinálni a szar emberekkel, az olyan emberekkel, akik hülye csinálják magukból, az olyan emberekkel, akik hátbaszúrnak. Ezzel a sokszor információ van, mindenki csáncsol azon, hogy a hírekben kitöltek, meg ki mit csinált, meg győzik-e, milyen alakult szart, meg ilyen baromságokkal foglalkoznak, ilyen bulvár szeméttel, és nem jönnek rá, hogy felesleges. Nem kell erről tudomást venni, ignorálni kell. Például ott vannak a Magyar Testépítő Szövetség ügyei, azokkal egyáltalán nem foglalkozunk. Én nem írom le a nevüket sehol. Nem érdekel. mit csinálnak, ignoráltuk teljesen, és ez egy jó működő dolog. Bűnös szemetet kiítottunk az életünkből, és ugyanezt kell csinálni többi szarral is. Ilyen egyszerű, és ezért egyszerűen nem akarok arról beszélni, hogy ki miért volt köcsög, nem akarok vele foglalkozni, megpróbálok pozitív lenni. Nagyon könnyű cikket írni a múzikategóriáról, fikázni ezt a sok gyökeret és tudom, nagyon sok embernek tetszik, mert nekik is van légasságérzetük, és a gondolataikat megerősítem ezzel, és látják, hogy nincsenek egyedül ezzel. Látják, hogy ők is jól gondolják ezt a dolgot, legalábbis valószínűleg jól gondolják ezt a dolgot. Ez egy pozitív visszacsatolás, ráadásul az embereknek az kép az mindig sokkal könnyebb. De manapság persze, hogy legyél pozitív, amikor mindenhonnan a szar folyik tényleg. Mindenhonnan a Youtube tele van, férgek, önimádok is buziknak a feszengő videóival. Hogy tudod ezt pozitív energiaként használni, Hogy hogy tudunk pozitívak lenni? Hát, ha manapság, ha a világ dolgait nézzük, akkor már nem is nagyon lehetne semmit írni, mert semmi pozitív dolog nem történik tényleg csak a testépítés világának hírei, hallgassatok a Bébi Rádiót, miről szólnak, ki hogyan csinált éppen hülyét magából. Tényleg nagyon gáz, de mégis meg kell próbálnunk nekünk azt, hogy ezt ignoráljuk, és csak a pozitív dolgokkal foglalkozunk, csak pozitív dolgokat kreálunk. Ez lesz. Igazából ez lesz a művészet, hogy ezt meg tudjam oldani, Ez az igazi kihívás. Hogy pozitív legyek hogy ne olyan híreket tegyek ki, hogy Lee Price megint hülyét csinált magából, hanem pozitív híreket kreáljak a semmiből, vagy a hurka pozitív híreket kreáljak a semmiből. Ez, ez a nagy feladat. Nem tudom, hogy oldjuk meg, nincs, de az a lényeg, hogy egyszerűen nem akarok embereknek a szarságaival foglalkozni, hogy ki mit csinál, ki milyen féreg, csak a pozitív dolgokkal. Nem tudom megérteni azokat a hülyéket, akik mazoista módon Facebookon olvasgatják a gyökerek szarságait. Nem tudom ez nekik miért jó. Saját, saját a mérgezik mérgezik vele. És mivel semmit nem tetsz a szar ellen, ezért az ember előbb-utóbb bele fog őrülni ebben a mocsokba, és én nem akarok ebbe bele őrülni. Egyszerűen nem akarok ilyen dolgokkal foglalkozni, és kész. Csak pozitív dolgokkal. A... A sok, mivel ugye nagyon nagy baj az, hogy nincsen pozitív, nincsen példakép, nincs aki után lehet menni, nincsenek olyan ideálok már, akit az ember szívesen követne, csak olyanok vannak, akik feszengő faszmajmok sorolhatnánk. de van erre egy nagyon egyszerű megoldás. Nézzük egyszerűen a faszmajmokat is pozitívan. Nézzük úgy, hogy ne azzal kell elfoglalva, hogy leköpködjük a faszmaimokat, hanem nézzük úgy őket, mint példaképeket, hogy milyenné nem kell válni. És használjuk ki az ő gyengeségüket, az ő idiótaságukat, az ő fogyatékos jellemüket. Használjuk pozitívan, fordítsuk át ezt az energiát magunknak, használjuk az önbizalom erősítésére, hiszen látjuk, hogy mi nem vagyunk férgek, mi nem megyünk ki feszengen az utcára, amit az idióta vagy idegeneknek. Ezért tudjuk hova tenni, hogy az, hogy mi egy értékrendet képviselünk, mi az edzést többnek gondoljuk, mint céltalan feszengésnek meg a magamutogatásnak. Ezt, ennek a pozitív üzenetét használjuk arra, hogy az önbizalmukat növeljük, és tudjuk, hogy mi lelkileg rendben vagyunk. Az, aki tud nevetni egy ilyen emberrel, mint a buziz, meg a többi magamutogató féreg, az rendben van lelkileg és elégedett lehet magában, magával. Ezt a témát egyszer majd bőven ki fogom fejteni, de most nagyon-nagyon fáradt vagyok, úgyhogy nem biztos, hogy bele kéne mennem ennek a részletébe, mert esetleg még valaki letolok itt az autópályán, amit nem nagyon szeretnék. Megvolt egyébként az első Bodybuilder Gym Cutler jim túra, hát erről akarok majd egy részt. Másrészt lesz belőle vagy flash, vagy BBTV, meg nem tudom az anyagot, hogy vágás közben, hogy milyennek fog kinézni, mert nyilván esélye volt arra, hogy normálisan euh, forgassunk. 80 jelentkeztek, ez első hallásra nem túl sok, de hát ugye nincs mindenkinek motorja, meg nagyon sok olvasónak van motorja, de vidékiek. De hát elég macerára lehet Budapestre, hogy visszamenjen az ember vidékre. Nyolc emberre nekem semmi bajom, ugyanis ha túl sok ember van, akkor már nem lehet követni egymást. Tehát az a gond, hogy amikor konvojban haladsz motorra, akkor valahogy meg kell oldani, hogy ne szakadjanak a többiek. És én azt általában úgy szoktam megoldani, legalábbis ezt mondtam a többieknek, hogy legyen olyan a rendszer, hogy a tükörbe figyeljük az mögöttünk. Elevét, és ha, ha nagyon messze van, akkor lassítunk. Ha nem látjuk, akkor lassítunk, ha nagyon nem látjuk, mert nagyon nem jön, akkor vissza fordunk megnézni, mi van hát, ha elesett, valami. De nagyon emlékettem, hogy ilyen dolog nem lesz. Nos, ha 8-ból nem jöttek el, úgyhogy maradtunk hatam. Ö, az is úgy, hogy az egyik srác, az vagy Micskorcon fog becsatlakozni. Úgy nézett ki a felhozatal, hogy volt egy 4-2-50-es, nagyon jó kis kezdő motor, de egyébként hát jó, kipróbáltam, és majdnem meghaltam belőle az első előzésnél, mert nem akart menni, de ha megszokod, és rájössz, hogy az üzemi fordulasszámol van, és azt el kell érni, és az átételedése egyébként olyan, hogy menet közben már ott vagy a fordulasszámnál, menet közben már nincsenek ilyen gondok, hogy nem akar menni. Szóval. Ez egy nagyon jó, gyópof is motor, minimális fogyasztással. Aztán ott volt egy GSX 750, ez egy már klasszikus sportulomotor, a GSX 750-nek a legújabb verziója volt. Ez még hozzá feketében, eléggé megkimélt állapotban. Aztán volt egy sv Suzuki ami egy V2-es ilyen félig csupasz sportmotor. Ö, ezt is kipróbáltam. Elméletileg nagyon kéne félni, mert nagy nyomatékos az elején, igazából ilyen tapasztalatom nem volt, hogy nem volt vele különösebb probléma. Bár beszélnem nem olyan könnyen vezethető, mint mondjuk az Enixier-re. Aztán volt egy gsu e ö, ami szintén kezdő motor, de igazából nagyon sokáig elég. Nem kell előttelen álladni három hónap után, hanem gyakorlatilag eljött vele kis pénzből az ember motorozni, nem olyan romlik el, és nagyon keveset fogyaszt. És most olyan fáradt vagyok, hogy esélyes, hogy félre kell állom aludni valamennyit. Még az a szerencsém, hogy megy előtt mókos és világítja a hudat, hogyha lesz valami, ő megy neki először. Persze ilyenkor nem jön penzinkút, vagy pihenő, hogy ő rohadna meg, Pedig most tényleg muszáj félre mert már majd bealszom az nem nagyon hiányzik, hogy a vezetés közben. Közben egy kis időparadoxomba kerültünk. Hát te is, meg én is, mert aki hallgat, mert nekem közben meg kell táni aludni. Ugyanis annyira befáradtam, hogy muszáj, hogy félállom. Egyébként ahogy kiálltam a benzinkútra, azon a mindenki itt első lámpám, ez nem tudom, hogy lehet, de már ültem neki, úgyhogy most jelenleg lámpával is uh, helyzetelzővel haladok. A reflektorok annyira nem ürültek a szembejövő kollégák. Aztán a fenet tudja, hogy hol tartottam, de igen, a, valószínűleg a Body Glider Kátler túránál. Egyébként a túlélést az biztosítja most jelenleg, hogy a Petőfi Rádión baromi jó egy zene megy. Amikor fölébredtem, akkor benyomtam, és ez marha jó. Ez tart életben, vagy ébren, és ki kell tálnom. persze azért a benzinkútra, venni egy kis uh, sportszeltjékrémet, ezzel szoktam magam évben tartani, már régen hettem ilyen tart, de most muszáj. És kivefutattam bele pont a Kati viláigba, akik éppen igyekeznek a szenzációs, nem is mondom milyen rendezvényre a Balatonra. Kurva hogy egyébként kifejezetten valami sáskajárás pusztított, mert Semmi nincsen, semmi ehető. Szóval ott tartottam, hogy. Nem minden tényleg ott tartottam, hogy gym és Katler túra, ami marha jó sikerült. Hússojár, rohadvány. Ö, gyakorlatilag ugye 240 km Budapestől Debrecen, ha autópályán mész, hát mi az autópályát próbáltuk nagyon nagyibbe elkerülni, de az eleti terveim azok nagyon hosszúak vettek volna, aztán Esvé Lawler feldobott egy ötve, hogy autópálya 60 onnan, vagy gyöngyösig onnan föl a Mátrába. Nem mondom, az jó lesz. Aztán Miskolztól meg megint autópálya, most az első autópályaszakaszt, azt még bírtam. Fölmetük a Mátrába, az beszarás jó volt. Az XR, mint a Bivaj, gyorsít ki minden kanyarban, nem baj, hogy őket tőre kell lassítani, bedöntöd a motort a kanyarban, hiába lassú, le, erőből nem kell kapcsolgatni, erőből megy. Úrva fasza volt. Teljesen kényelmes, nyugodt tempommal elmotorozgattunk, figyeltünk a másikra. Ha maradtak egy kicsit a többiek, valami oknál fogva, akkor megvártuk őket. Csak hogy tök kényelmesen együtt elmentünk Miskolcig, Iskoltan 176 darab kibaszott lámpa kellett átmenni, a hülyét kaptam teljesen. Ö, hozzáteszem, pár ilyen technikai abbaságot elmondok, hogyha egyszerre motorozással adod a fejedet. Az aszfalt minősége az nagyon nem mindegy. Vigyázni kell, hogy amikor kanyarba döntögetsz bele, akkor ne legyen ott múrva, mert már el is estél. Vagy ne legyen ott kirohadva az aszfalt, vagy ilyen kátyú, vagy ilyesmilyen. Nagyon csúnyát lehet esni erre vigyázni kell, és rohadt fárasztó ez a dolog, hogy az emberek ilyen figyelni kell ezekre a dolgokra. Ügyelni kell arra is, hogy nehogy benézd a helyzetet, hiszen van olyan, hogy a fény átszűrődik a fáágak között, az, ahogy mész ugye az erdős szerevetvényes valamiben. Egyébként gyönyörű a táj, azzal nincs is gond, de amikor a fény ásződik a fák között, akkor hirtelen ilyen fekete és világos foltok váltakoznak, és nagyon nem látsz, nagyon zavarja a szemet, ezekre mind figyelni kell. Meg ugye a tehát hogy nehogy valami elnevetek, neked jöjjön benne előfordul egy-kettő ilyen, de szerencsére nem nagyon találkoztunk, igazából ilyen barmokkal, illetve láttunk ilyen, ilyen potenciális idiótákat, de, de nem nagyon volt akció, vagy interakció velük. Megdöbbetően sok embernek nincsen motoros kezdhűje, tehát interek, a motorosok ugye interek egymásnak, és kezdhű nélkül mászkának, ez nekem döbbent a mai napig. Meg persze láttunk egy-két rövidgatjás fogyatékost is, még papucsos ö, zseni is volt, hát ezeknek gratulálok, de hát ez van, nem mindenki érzi. Az a baj, hogy az embereknek nincsen stílusérzék. Nem is csak a biztonság, hogy alapvetően hozzáállás az, hogy normálisan fölöltök a motorra, egyszerűen nincsen stílusérzékük, akkor a paraszt, hogy fölül egy papusban a motorra. De nehéz mit mondani. Jó, de hát egy olyan világban élünk, ahol rövidgogyás buzeránsok versenyeznek egymással a színpadon, és nem értjük, hogy miben... Na mindegy, a szóval Miskolc után rámentük az autópályára megint, na attól, attól nekem ilyen öngyilkossági gondolataim voltak. Száz km kellett meni autópályára, ennél unalmasabb dolog nem sok van, talán csak egy nyomó verseny, de etteletesen szar volt, de mindegy, elértük a kátlerbe, 7 óra volt az út körülbelül, amennyire megtettük. Azért elárul valamit, hogy azért a kanyargókban ott az ember el van, az nem úgy haladunk, mint a Utopája egyenesben. Pont mondta elsővél hogy megfigyelte, hogy a vég utolsó Utopája szakasznál látszott, hogy egyre idegesebb vagyok, mert egyre gyorsabban mentem. Én mentem elől, én vezettem a csapatot, ennek nincs jelentőség egyébként, hogy ki megy elől. Ö csak annyi, hogy az elsőnek a felelőssége az, hogy ne tévedjük el. Ja, én ezeket mindig kalandosan oldom meg, ezeket a dolgokat, még hozzá úgy, hogy nem vizek GPS-t, térképet azt nyomtatok, gondolom ezt hallok, de nem részletesen, ha az legyen valami izgalom, kelljen megtalálni az utat, tehát így effektíven leszoktam szarni ezt a részt, elég lazába fogom fel, menjünk, aztán lesz, ami lesz, ilyen egyszerű a dolog. Hozzáteszem, hogy induláskor természetesen én voltam egyedül az, akinek nem volt tele a tankja, akinek nem volt felfújva a gyereke, tehát miatt nem kellett szarakodni. Plusz az irodámban nem volt jó nyomtató, a nem volt nyomtató, az irodámban nem volt jó az internet, a teremben nem volt jó nyomtató, otthon kellett végül kinyomtatnom a, a tervet. Szóval miatt nem kellett tökörészni, nagyon jó szervező vagyok, kiváló. Azután is gratulálok magamnak. A szállást Debrecenben egy srác már elintézte, meg minden megszervezett, nagyon jó fej volt. Lementünk, lelaktuk a cuccot, visszamentünk a kátszlerbe, hát itt a pudingok azok egy kicsit be voltak pudingosodva, mert én azt mondom, hogy mert beültek egy kocsiba, és kocsival jöttek edzeni, én meg csak motorra kizárok, leszárom, ki autó autóval, mi van, én csak motorra megyek mindenhova. Én képes vagyok ilyenkor este elmenni motorozni egyet, meg ilyesmit. Itt mondjuk nem volt rá alkalom, mert edzettünk, nagyon-nagyon össze vagy tele volt a terem, legalábbis is többen voltak, mint kellett volna, még azért sokan voltunk, és akkor ilyen, Éppen amíg éphez mentünk, oda tudtunk menni, és akkor ilyen köredzésszerűen össze-vissza ment mindenki. De hát mindegy, nem sikerült tökéletesen a dolog, de a célnak gyakorlatilag megfelel, Szóval edzeni edzettünk, meg valamiért jöttünk. Utána visszamentünk, és Tomi barátunk, aki szervezte a szállást, már addigra hozott csitkemelleket, ő ezt így leszervezte, és akkor elkezdte egy ilyen vaslapon megsütögetni, megcsinált csitkepörköltet, volt is minden, szóval fullos volt a dolog, eldumáltunk, vagy ilyet háromig. Aztán nekem reggel hétkor kellett. Jó, hát a lényeget el mondani, mert ugye fáradt vagyok, meg hülye hogy előtte való éjszaka, amelyet indultuk a túlára, én nem annyira tudtam aludni. Tehát már ez is az oka a szétszorságomnak, hogy mindent elfelejtettem. Ja, hát ilyenek, hogy nem, hogy a, tehát nem volt tele a tankom, el kellett menni tankolni, felkezd fújnom a gumit, de amikor a tankoltam, akkor elfelejtettem, hogy nem vettem pályámat így zárt. És azért még meg kell tenni a pályára egyszer. De mindezt betutató annak is, hogy a szipójjal aludtam, most én vállaltam be, hogy vele alszom, és a szipoy egész éjjel forgolódott. Balra fordul, jobbra fordul, a kiesik, cumi kiesik, nyöszörök, cumi vissza, balra fordul, jobbra fordul, cumi kiesik, és cumi vissza, ez ment egész éjjel. Nem aludtam semmit. Gyakorlatilag, na és akkor mi úgy mentünk el egy 400 km-es motoros túrára szerpedzinekkel, és még edzettünk, edzettünk utána a kátlerbe, úgyhogy nem is nagyon ettem. Akkor éjjel még pofáztunk, és nekem reggel hétkor kellem kellett, mert még a karetszala volt egy forgatásom, amire végeztem délőtt, délben indultunk vissza. Hát nem voltam túl fit, főleg kitaláltam, hogy akkor menjünk el most egészen a aktelek felé. Tehát Miskolca kísérjük el a Miskolcon bezsatlakozott srácot, aki egyébként ózdi volt, és... De ne menjünk közvetlenül Miskolcról Ózdra, hanem menjünk föl akterek felé, olyan jó az út. És akkor kerültünk még ott egy jó nagyot, elmentünk Ózdra, ott kajáltunk egyet. És addigra én már igazából, mire az Ózd előszti jó szakaszra értünk, már nagyon-nagyon fáradt voltam. És már ott kellett vennem erősen a tempóból, ami előtte se volt éppen olyan forszírozott, de itt már, itt már gázok voltak. Éreztem, hogy nem vagyok stabil, és akkor utána még egy kajátunk hozzon, és egy lazasznázunk 150 kilométer haza. Ott már cserégettük a motorokat, minden minden esetben arra jó volt, csak a legvégső autópálya az megint olyan, hogy tökön magam, legszínesemben tökön szúrnám magam ilyen, hogy én inkább a hosszabb úton megyek, de az autópályát nagyon-nagyon utálom, az nem berrekvaló. De ebből egyébként lesz majd valamilyen anyag, meg ugye meg is fogom írni blogba bár ez lehet, hogy már elmondtam. Mindenesetre rejesz meg, hogy nincs is jobb, mint egy faházban ébredni reggel, amikor a faház körül ott a motorok. És csicsereg a madár. Egyébként érdekes adalék, hogy sokan kérdezik, hogy nincs-e meleg motoros ruhában. Hát, azért hogy mondjam, nem ismeretlen fogalom számunkra a bűz, szóval az ember azért be tud izzadni, de alapvetően amikor mész és halad, akkor fúj a menetszél, akkor nincs meleg egyáltalán. Hát pont jó, fogalmazunk úgy, és a motoros ruha viszonti védi az ízületé, a menetszél ellen, meg ugye az esés ellen is véd, tehát aki motoros ruha nélkülül motorra az eleve buzi, amikor meg mondjuk állsz a lámpánál a városba, és meleg van, akkor meg kibírod, tehát nem egy ilyen nagyon szörnyű dolog, sokkal mint fázni mondjuk. Na most jön az a rész, hogy el kellene mesélni, hogy milyen hülye gyerek voltam középiskolás koromban, de nem ezt fogom elmesélni, mert hosszú lenne a dolog, hanem inkább válaszolok most egy kérdésre. Az edzőválaszolóban, mivel ott feldobtam, hogy nem mindig van ihletem. Igazából most sem nagyon van, megmondom őszintén, de most effektíven nincs kedvem beszélni. Inkább hallgatnám itt ezt a zenéi csatornát, de ha már elkezdtem az audioblogot, akkor be is fejezem meg ugye legalább valami én letart, még 61 km-re rohadtan is, éjjel három óra van. Hát ennyit tesz az ember megáll És a legjobb, hogy még ezt a sok szart pakolhatom föl a lakásba, a csomagtartóba. Elkezdtem fényképezni egyébként, az még egy érdekes dolog. Ugye két célpontval, amit fényképezek, valószínűleg testépítőket, meg motorokat. Szeretnék ebbe egy egyéni látásmódot belevinni, nem biztos, hogy sikerül egyáltalán, az biztos, hogy azt tudom, hogy a motorokat hogyan akarok fotózni, és mit akarok láttatni. Ö, ebbe az is inspirál, hogy a 80-as, 90-es évek járműve itt kedvelem, de ezekről nincsenek már az interneten normális fotók egyáltalán. Tehát csak szart képeket találsz, hogyha ilyesmi, ilyesmit keresel, és ezért ez nem hiánypótló tevékenység, most úgy nézem. Na de a fényképezőről még van sztorim, ami egy kicsit összefog azzal, hogy mennyire hülyék az emberek. Az egész fotózás dolog alapvetően úgy indult, hogy Total Car-nál, vagy Total -nál én fotózom a saját cikkémnek az anyagait. Illen, és Roboglopokban, Roboglopokban 640-es képek jelenek. Nincs jelentősége, csak ugye egyre több motort ezt a tírok, És hát ezeket én fotózom meg, de hát viszonylag szarok a képeim, de rájöttem, hogy ezt próbálom fejleszteni. És hát nem lesz jó kis kompakt gép hozzá, ezért vettem egy MILC gépet. Hozzáteszem régebben egyébként Fotozgattam így versenyeket is, mert minden de nem tudtam fotózni, és tetszeretlen rettenetes kép, mert voltak. Amit uh, véletlenül sikerült úgy csinálni, hogy valami volt benne, a rá lehetett fogni, hogy művész kép, de alapvetően nem tudok fotózni, én most sem most is csak kezdő vagyok. Közben itt a vizet. Uh, és vettem egy gépek nem elég, mert egyik, a MILC ezek a cserélhető übektíves tükör nélküli kompakt fényképezők. Ezek arra jó, úgy, úgy hívják ezeket a point-and-shoot fényképezők. És, ez arra jó, hogy automatában fotózóval jókat. Tehát tök hülye vagy a fotózáshoz, de automatában az működik. van az egy fontosabb is objektív nagyon jókat tudsz lőni, de hamar rájöttem, hogy arra, amire én akarom, nem alkalmas. Mert két dolog miatt nem tudok olyan képeket csinálni, amivel a hátteret kiütöm homályosra. Tehát nincs a képek mélységélessége, és a éles és a háttér meg homályos. És ez az azért gáz, mert ha a háttér nem homályos, akkor van kibaszott háttereket kell keresni ami nem triviálisám annyira mert, tehát a tele van ilyen képekkel, hogy az autó a székelykapu előtt meg a matyó minta előtt, meg a ö, rosdás kerítés előtt meg az ilyen szartságok, de akkor álvan ilyen hülye helyszíneket kell keresni és én megint nem nem így akarok képeket komponálni, hogy valami helyszínhez kötődik például az én motoromat egy szobor előtt vagy mit tudom én fotózták meg még a Thunderace-t még a, a Buda főterén, és arra csak gondolni, hogy egy piros-fehér Yamaha sportmotor hogyan jön -e egy szoborhoz? Hát kurvára sehogy. Vagy egy másik motor hogyan jön egy egy kapuhoz, vagy a templom ajtóhoz, vagy az apja faszához? Hát sehogy. De hát az egész egy baromság. Nekem koncepcionálisan ez nem tetszik hogy ezzel próbálnak meg műfözkedni, én ebbe azt érzem, hogy ez egy ilyen erőltetett dolog, valójában itt fotózzuk le valahol azt a szerencsétlen motort jelleg van, nem pedig az, hogy minket valóban érdekel, tehát én teljesen homogén helyszínt akarok keresni ezekre a dolgokra, Uh, ahol nincsen háttér, legalábbis nem hangsúlyos a háttér. Uh, ráadásul, ha a háttéret keres, akkor nem triviális hanem annyira, hogy most találsz valamit. Oké, okay, de nem mindegy, hogy honnan jön a fény. Mert ha most találsz egy valamit, ami előtt le akarod fotózni, akkor biztos, hogy pont szemben fény fog szűtni, vagy ha magasan áll a nap, akkor szarok lesznek az árnyékok. Ez mind-mind olyan tényező, amivel szarakodni kell. Ezért döntöttem úgy, hogy ezen változtatok, és veszek egy fényképezőt. A Robinak szerencsére van egy komoly objektívje, ezt kölcsönkértem egyelőre, és ezzel nagyon jókat tudok már, már lőni. A fényképezőt meg gyakorlatilag, ez nem egy túl drága gép, kölcsön kértem a Bodybuilder Gym-től. Mármennyire is jól keresek, nem állok, úgyhogy csak úgy vegyek 130 ezeri fényképezőt, mert éppen ilyen kedvem van. Úgyhogy azt majd megadom a gymnek. Na, a dolog lényege, hogy viszont a milc el kell adnom. Hiszen nincs rá szükség most. Tudni kell, hogy ezt a Milc-gépet ezt úgy vettem, ez konkrétan egy NX20-ös Samsung, hogy beírtam a Google-ba egyszer, hogy Best meals, és kijött egy ilyen cikk, amiben a harmadik legjobb ö, tükör nélküli cserélető objektíves gétnek írtak a Samsung NX200-at, és valahogy ez nekem megmaradt az agyamban, és egyszer csak mászkálok a Miriam arba, és nem tudom miért mennéztem a fényképezőket, talán valami ismerősöm keresett fényképezőt, nem tudom, szoktam ilyen szíveségből utána nézni dolgokon. és csak látok, egy Samsung Genis 280 ezer forintra ne ározva. Mondom, lehet, hogy rosszul nem emlékszem, de ez biztos nem az. Megnéztem, egyrészt nem nékeztem, hogy ez sokkal drágább. Másrészt nem emlékeztem, hogy ugye top 3-ba volt. Ö, hazamentem, megnéztem, de tényleg a harmadik volt a legjobbak közül. Sokkal drágább volt az első kettő, más kategóriá és ö, 140-150 ezer körül van ez a fényképező a neten, ezért úgy döntöttem, hogy na ezt meg kell venni azonnal, és akkor ez a ö, képévet egy komolyabb minőségre tudom ö, majd transportálni. De hát ugye kiderült, hogy nem elég ez a gép. Kurva jó képeket csinálom, meg vagyok vele elégedett tényleg, de az amit akarok nem elég. Ezért meghirdettem az Expressen, hogy eladó, mondom, sokat nem használtam. Kicsit összekartottam ez egy fémházas gép, van rajta egy pár karsz, mert volt, hogy nem találtam nekem egy ilyen fényképező tokom, de volt, hogy azt elhagytam valahol, és akkor csak belehajítottam a táskába, és ott volt mindenféle egyéb szar, csak az lekarcolta itt-ott az egyik ilyen nittok, amelyen így le van, kartolom, vagy egy kicsit ilyen hülyeségek, tehát látszik rajta, hogy használ, de hát három hónapos gép, garancia van rá, és mondom Megvan a számla, minden 70 ezerre fölrakom. Én 80 évet vettem majd szerencsével, bukok egy tízest, de itt a dolog lényege, hogy 140 ezer fontos gép, direkt megnéztem, mindenhol 140 ezer fontos gép. Fölraktam télenről a három hónaposan, de a szövegbe, hogy ö, nagyon jó képeket csinál, de hogy a harmadik legjobbak közül az egyik szaklap szerint, és ö, raktam föl tesz képeket minden néztem a specifikációt, két másik hirdetés van fönt, azok is ilyen 130-140 körül vannak, ugyan erre a gépre. Elkezdtek a fogyatékosok írogatni e-mailt. Tehát először is belefutottam két csalóba, aki az egyik az a Afrikában tanuló, konkrétan Dél-Afrikában tanuló lányának venné meg ajándékba, hogy utánaliztett a posta költségnek az 000 forint lenne, úgyhogy nekem átutalnak 95 ezer forintot, és akkor adjam felém postán és adjam meg természetesen a bankszámlama számolt, a telefonszámot, a nevemet, az adatai meg mindent. Hát persze, mondom, kisfiam, nyilván meg fog mindent adni, meg a PIN kódot, bazd meg az érdekes módon egy másikért, annak is Afrikában, csak niki meg új Gideában tanult a fia, és ő neki venné ajándékba. Hát mondom, ez tökre, el, hiszen még nem is hallottam ilyet. Aztán a két csaló után elkezdtek írogatni az emberek, fotó, fényképezne már le a fényképezőt. Hát most visszaírtam a viccesen, hogy mivel ezt a fényképezőt akarom eladni, e, így nem tudom, mivel lefényképezni, hiszen akkor mi lesz a képen? De ö, nyilván van másik fényképezőm, és meg is próbáltam lefényképezni, mert egyébként a híretésben a gyári fotót raktam be, de hamar rájöttem, hogy a társfényképezés fényképezés az nem olyan egyszerű, ugyanis vannak rajta porszemek, és gyakorlatilag lefotózod, ugye van nincsen fény, és ö, egy ilyen agyonhasznált szarnak fog kinézni, Látszani fog az ullegyomaton, a porszemek rajta, mindent. Semmiért fölten egy ilyen gépet. Csak előjezti az embereket, úgyhogy mondom, fotózgassak, akinek két anyja van. És persze meg lehetne világítani, meg tárgyfotózás, meg lepucolgatni, hát én ezzel nem élek rá, erre ezzel. És ha visszajöttem a csámon, akkor én nem fotózgatom ezt az meg. És gyakorlatilag, ha érdekel, akkor megnézed a kis szemeddel személyesen. De mindegy, hát ilyen hülyék elkezdtek kirogatni, A másik hülye, hogy hol vannak rajta kartok? Anyádban vannak rajta kartok, bazd meg. Úgyhogy beírtam szépen a hirdetésbe, hogy nem küldök róla a képet, nem e-mailezgetni akarok, hanem eladni, akit érdekel, és hajlandó a saját kis szemével megtekinteni, az telefonon hívjon. És a az jutott eszembe, a becsületes nepternek volt egy cikke, a magyar használatótól vásárló hülye ez volt a címe, hogy gyakorlatilag arról szólt, hogy a magyar használatótól vásárló az 15 éves autót akar venni, vagy 10 éves autót akar venni, dízelt, és azt várja, hogy 100 000 km kilométer van menne, és ha 200 van menne, vagy 300 000 a 10 éves autóba dízelben, akkor ő azt nem veszi meg, ezért százer kilométerre vissza kell hajtani az autót, akkor a kilométerórát a kis lelke megnyugodjon a hülyének, mert nem fogja föl, hogy dízelautot nem azért vesznek az emberek, hogy ott álljon a garázsban, hanem annak van egy normális futásteljesítménye. Ha 30 .000 km kilométert, csak 30 km-t megy egy évben, én egyébként ennél többet megyek, és én nem vagyok egy ilyen nagyon, -nagyon nagy autózó, ember, sokat megyek, de, de azért vannak, akik jó jóval többet mennek, hogy finom legyek, tehát azok, akiknek az a munkájuk, hogy országot járnak, meg külföldön, minden azok mennek igazán sok kilométert. Én most hetente egyszer emlék vidékre kb. ennyi a történet. mert abból kijön egy ilyen évente 30-40 ezer, most ö, speciál pont nem tudom mennyi van az autómban, mert egy ö, másik autóval járok, mert a másikatnak ne kiment valami paraszt. Na mindegy, és akkor be kellett javítatni, most csere van nálam ez a lényeg. Szóval ö, a legcsináta snapper azt mondja, hogy ugye a hülyéknek vissza kell hajtani az órát, és az jutott ezembe erről, hogy gyakorlatilag engem a gyökér, tehát oda van írva, hogy ennek a fényképezőnek az ára 140 ezer forint újonnan. Három hónapos készülék, van rajta pár kart és megkérdezi az idiót, hogy hol van rajta karts, mert azt gondolja, hogy fél áron gyakorlatilag újat fogok neki adni. Hát újat akar menni fél áron. Ez a magyar ember ennyi esze van. Ugyanúgy, ez teljesen analogia erre, ugye a hülye, 12 éves autót akar venni 100 ezer kilométerre, mert nem fogja föl, hogy abba inkább 400 van és vissza kell neki ezért hajtani. Szóval döbbenek, döbbenek emberek vannak. Mindig, mindig meglepődök. Nem csak az válaszok vannak hülyék mindenhol. Úgyhogy nem tudom, hogy sikerül eladni a fényképezőmet. valaha, lehet, hogy nem, de én inkább megtartom, mint hogy ilyen hülyék, inkább összekuporgatok még pénzt, de hogy ilyen hülyékkel szó akkor inkább megtartom, olyan mondom, mert ez, ez nonsens teljesen, hogy degeneráltak, hívogatnak, Na mindegy, amiről kifejezetten beszélnem kell még ma, az az az egy olvasói kérdés volt. Bár nekem valami van egy olyan elképzelésem, hogy erről már beszéltem a Mózioblogban, fel tudja, egy cikk már volt, aztán lehet, hogy ez már nem megtaláltam a rendszerünkben, olyan egyszerűen vagy valami. Az izomdiszmorfia az egy, az egy röhely. Úgyhogy van magát az izomdiszmorfia kérdését. Teljesen laikus idióták találták ki. Megélhetési pszichiáterek, vagy pszichológusok. Inkább pszichológusok megélhetési pszichológusoknak valami téma kellett, amivel tudják hűíteni a népet, és amit kvázi betegségre tudnak beállítani, hogy legyen kamupáciensük. Rátudjanak fogni problémákat emberekre, pszichológiai problémákat találtak fel, nem létező, különleg nem létező pszichológiai problémákat. A Izomdismorfia állítólagos szint szintomái azok szertágazóak. Egyesek az izomdiszmorfia kérdésebe tartoznak, tartoznak, tartják a kényszeres evést, azt értik, hogy valaki húszolál már berohadék, a azt értik, hogy ugye a kényszeres testépítő hülye az képes és háromalánként teszik, képes és sírkelisztetik állandóan, meg ilyesmi, mert ők teljesen azt tartják, vagy nem tartják elfogadhatónak, hogy valaki normálisan táplálkozik, és érthetőnek ők azt hiszik, hogy táplálkozásban nem kell rendszernek lennie, semmi értelme meghatározni és mérni, hogy mit teszünk, ezek beteg dolgok. Nekünk úgy gondolják, hogy ezek beteg dolgok. Hát lehet ezen gondolkozni, hogy milyen értelmi színvonuló emberek ezek. Erre csak azt tudom mondani, amikor az orvos házaspárt egy ismerősöm elhívta az edzőterembé, és ők azt mondták, hogy a ők nem edzenek, ők inkább okosak. Hát, ez a leg mondatok közé tartozik, az amit valaha életemben hallottam, amikor azt mondta az okos orvos, hogy ő nem medző, inkább okos. Hát gratulálok. Na mindegy. Szóval az az Islamdismorfen maga is egy laikus kifejezés, Szokták még bigorexiának hívni, meg ilyeneknek, Na ez is egy ilyen angolból és latinból képzett buta mozaik szó, ami, ami látszik, hogy, hogy az egész egy ilyen rendkívüli direktáns rendkívüli megközelítésben erőlködve próbál valami komoly dolognak látszani. Valójában olyan, hogy body, body image dysmorphia, tehát testképzavar ilyen létezik. Ilyen létezik, de nem feltétlenül azok szenvednek ettől a problémától, akikre először gondolunk. Testépítő, és most szigorúan vegyük normális értelemben a testépítőt, nem ezt a sok faszmaimot, akik most például a massachusetts Beach diétáznak, tehát most nem a TeamSaltekről beszélek, hiszen nyilván ők ott a ők ott a stárok az ő azt, az, hogy jól nézenek ki, de nem az a probléma, hogy ők diétáznak, hanem a sok többi majomra, aki képes egy Vasco Beach miatt diétázni, ahol ők kurvára sehol senkik, tehát senki nem kíváncsi rájuk, de ők úgy gondolják, hogy ott aztán nekik úgy kell megjelenni, hogy tudjanak feszengeni, hogy ezért diétáznak. Ezekre a vannabi Team Site-ek majomokra gondolok, meg magukat Team Site-eknek képzelő majomokra, meg a többi hülyére ez a testképzavar ez egy teljesen létező dolog több folytá is van az anorexiát, azt ugye ismerjük ez is egy testképzavar, hiszen ott a beteg akit némileg joggal leveszhetnénk inkább elmebetegnek azt képzeli, hogy ő nagyon kövér és ő nem akar ezért semmit tenni, hogy föngyön, és vékonyabb legyen ennek lenne ugye az Úgynevezett, és most hat mondjam el megint ezeket a nagyon-nagyon gagyi és nagyon buta, nagyon buta emberek álltak rá állt kifejezéseket, mint Inverse Anorexia. Hát, úristen, az meg, aki ezt először leír, de azt kéne tarkon lőni. Ez egy nagyon sötét állat volt, aki gyakorlatilag mindenféle koncepció nélkül próbált valami szavakat egymás megédomálni. dobálni. bigorexia, Anorexia, Bigorexia, Isomdismorféza három ez ugyanaz és ez mind a anorexia fordítottját akar jelenteni, ahol már eleve nem logikus, hiszen ha az anorexiás beteg kövének látja magát, és nem eszik, és éhezik inkább ezek a ö, tünetek, akkor a bigorexiás ember pedig ö, ugye, mivel ez nímben az anorexia, ő meg halálra rendni magát. Tehát ő meg kényszeresen enné állandot, de ők nem a bigorexiát, vagy inbellalonexiát nem erre értik, hanem a testépítőkre értik. Azokra az emberekre értik, akik izmosok akarnak lenni kész. Nem arról van szó, hogy olyan ember, aki itt a hülye egész nap eszik, nem szerintük az a beteg, aki izmos akar lenni. Mert nem értik szegények, hogy ez egy ilyen sportág, ami az izomépítésről szól. És a, most, most megint hangsúlyozom, hogy a normális esetről beszélek, hogy minek kell a testépítésnek. A testépítésnek annak kell lenni, hogy... A teremben elvégzett nagyon komoly edzésmunka, és a megfelelő táplálkozás manifesztálódik egy testben, egy test fogja megmutatni annak az eredményet, annak a munkának. Tehát ugye amíg a erőemelőnél az edzésmunka és a táplálkozás, hogyha van ilyen eredménye, az erő lesz, ha az erőbe tudja megmutatni, De a testépítő azt normálisan a fizikumában tudja megmutatni, hogy hogy néz ki. Ez teljesen normális dolog. De ők úgy gondolják, hogy az viás ember az beteg, és ez egy kényszeres dolog, hogy ő odafigyel a kajára. Ez egy betegség, kényszeres dolog, hogy ő egész nap lejár az edzőterembe, vagy egész nap az egész napját az edzőterembe tölti, és közben kellemesen megfelelkeznek arról, hogy ez nem igaz. Tehát egy komolyan edző ember, ő nem tölti az egész napját az edzőterembe, nem egy le egy órát, aztán utána megy haza, és éli világát nyilván, aki egész nap az edzőteremben edz, az aztán minden lesz, csak izmos nem. És hasonló egyéb. Jól láthatóan a témát soha körül nem járt emberek állított hülyeségekről beszélünk Izamdismorfia címén. Tehát már, már maga a ezen a szinten még esély, ez nem a témát, már ott belebotlasz a baj, hülyeség az egész. De mint mondtam, testgépzavar az van. Alapvetően van testgépzavar, ugye az anorexia a legjobb példa, de hadd mondjak valami sokkal döbbenetesebb Döbbenetesebbet gyakorlatilag az átlagember testgépzavaros. Nem a testépítő testgépzavaros, hogy ő azt hiszi, hogy ő nem elég izmos, hiszen a testgépítőnél ez egy normális dolog, mint minden más sportolónál hogy komolyan sport teljesítményre vágyik, tehát a futó jobban akar futni. Ő nem törődik bele, hogy rosszul fut, vagy úgy fut, amivel ő nem elégedett, hanem ő jobban akar futni. Minden sportról, a fociban a, a, a, a focista jobban akar focizni, több gólt, akar rúgni, akár most mondok ilyen demagóg példákat. A testépítésben pedig a testépítő izmosabb akar lenni, nagyobb tömeget akar, és szágásabb akar lenni. Ebben a sportban ez a cél. Uh, mitől lenne ez testképzavar? Amikor az emberek viszont, a hétköznapi ember lemegy az edzőterembe, de nem akarok a molyanizmos lenni, mint a képen ott a csávó, na ez a testképzavar, amikor nem értő, hogy a teste hogy működik, nem értő, hogy a testnek normális kaját kellene uh, bevinni, hogy attól nem értő, hogy az izomzat határozza meg az alakját, a, a, a hülyenők nők, a kijaj, az izmok, undorítóak, jaj, ő nem akar izmokat, ő nem akar súlytosan edzeni, mert Úristen, jaj, hanem ő fogyni akar és pusztítja le magáról az izmokat, mert az ukszustalom. Egy annak úrnyíkova a az ilyen hülye, mint a segg. Legalábbis én hallottam, hogy váltalának ezt nyilatkozta a gyundorítóval, lehet, hogy jó, puga, ez szegény. Szóval ezt a részt nem értik az emberek egyszerűen. Ilyen totális téveszményik vannak csomó hülyeségről. Van olyan szer, ami azt. Na ez a testképzavar. Amikor nincsen tisztába azzal, hogy mi határozza meg a testét, hogyan kell. Jaj, undarítók, az erek! Amikor kilátszanak az erek, az undarítók. Ilyen hülyeségeket mondnak az emberek, amikor az, hogy az erejé kint vannak valakinek, az pontosan a jó kondíciót jel jelenti, nincs a bőre alatt zsír, és egyáltalán nem undorítok az erek, ez teljesen természetes dolog, hát ezek vizik a bért, a kis testen, hát ez van. Az állatok is eresek egy ló, tiszta erezet, csak nem látszik annyira, mert szőrös, szerencsétlen, de hát ez teljesen természetes, és az, aki ezt nem érti, hogy egy érhálózaton az ember bőre alatt, és ez akkor, hogy a jó vagy kilátszik, aki ezt nem érti, az testképzavaros, az nem érti az emberi testet, nincs tisztában az anatómiájával, fingja nincs, hogy miről beszél. Ez a vicc az egészben. Amikor totál hülyeséket beszélnek mindenhol, hogy a narancsbőr miért alakul ki, hogyha a méreganyagok felhalmozódnak, nem azért, mert felhalmozódnak a méreganyagok, hanem nincsen farizam, hogy feszessé tartja azt a bőr és zsírréteget, ami ott van az illetőnek a szarkajálással eredményeként összeszedve. És még sorolhatnák ezer példát arra, hogy az átlagember miért testképzavaros, mert miért van az, hogy fogalma nincsen, hogy... Én nem tudom, miért van az, hogy fogalma nincsen, csak tény, hogy fogalma nincsen arról, hogy hogyan működik a teste egyáltalán. Nem tudja, hogy mi lenne a testnek a pozitív állapot, nem tudja, hogy az izomzat az, ami meghatározza az alakját, ezért az izomzatot nem szabad lepusztítani, sorolhatnám. Nincs egy tisztább azzal, hogy melyik izomuk hol van, az milyen munkát tud végezni, milyen irányú mozgást tud végezni. legalapvetőbb anatómiai dolgokat se tudják, Ami ez nem kéne anatómiát találni, csak meg kell figyelni a testet, hogy működik. Arra nem képesek, hogy egy tárgyat a Földről úgy, ve úgy vegyenek fel, hogy ne okozzanak maguknak gerincsérülést. Na ez a testképzavar. Természetesen a testépítők között is vannak testképzav testképzavarosok, bár sokkal kevésbé jellemző, mint ahogy gondolják. A valódi testképzavarosok, akiket viszont a testépítőkkel kevernek, azok valószínűleg létező szemények, de én még egyet sem láttam az, az igazság. Úgyhogy csak fantáziálni tudok erről a dolgokról, hogy milyen lehet. Ak akit a jelenségekben, hogy teljesen idegbeteg és a bútorokat emelkedik otthon, az, az nem egy testépítő. Ezt tudni kell, hát nyílannak van egy hülye, aki Általában a terembe lóg, és napig 28 órát akar edzeni. Az nyilvánvalóan nem testépítő, hiszen az nem tudja, hogy mi a testépítés nem tisztában tisztával regenálódással. Nem értő, hogy egy órás intenzív cézésre van szükség, maximum. Hanem ez egy hülye, és a jelegzetessége az, hogy biztos, hogy nem is most, hiszen így nem lehet izom tömeget felszedni Olyan dolgokkal, hogy az ember nem tud lenni a terembe, és otthon emelkedje a ez Ezt egyébként a cikkben olvastam amit a nagy sikerű Szendig Gábor, a paleolulit táplálkozás úttörője. És több ilyen leleplező könyv szerzője is. Depresszióiparra emlékszem, ami a gyógyszeriparról szól, konkrétan az antidepresszánsokról, de én aminig kiakadtam az az iomdismorfia című cikke, ami meglehetősen könnyedén én maglalkozott bizonyos dolgokkal. Egyébként kimeleztünk is ez, ez ügyben, is ő mondta, hogy nem a testépítőkre gondolta ez az egészet, hát mondom, miat csak akkor azt kellett volna írni, hogy nem a testépítőkre gondolja, mert nem a testépítőkre kellett volna célozgatni. No, az annyiak, hogy rövidre zárva, mert sokat erről most nem akarok beszélni, nem is tudok, nagyon fáradt vagyok, és most nálam már 3-49 perc van. Az izomdismorfia. az egy nem létező dolog, ez egy butaság. Nincsen-e hogy nincsen ilyen egy bigorexia, az anorexia egy létező dolog, amikor a hülyenő éhezteti magát, mert, mert azt hiszi, hogy, hogy túlkövér, miközben már csont és bőr is valójában, jósan érzi magát ö, ö, túlkövérnek, hiszen az izmait ugyan elveszti, de hát a zsíros ö, lottyadás, ami rajta marad, ez, ez nem tud eltűnni, mivel nincs izomzata az anyagcsájra, az sajnos így működik. És ezen belül van testképzavarra, testképzavar van testképzavar azt jelenti, hogy valaki itt nem, nincs tisztában azzal, hogy a testének milyen kell lenni és ilyen téveszményi vannak Testképzavar az is, hogy amikor az idióták beírnak az erdőválasztatba, hogy dülemlik neki a kis hasa és akkor most ez nem, ő szálkás meg kockásos, hogy neki dülemlik kifelé és itt ilyenkor nem tudhatod, hogy finger nincs, hogy mi az, hogy kockás hasa és sülyeséget beszél vagy e, egyszerűen, csak szerencsétlen e, el van tévedve, és azt hiszi, hogy ilyen rajzfény derekának kéne neki lennie, ilyen végéletek, és ez a normális, tehát ez mind, mindes képzavaros jelenség, ez egy létező fogalom, de izondis meg ilyen hülyeségek, ezek, ezek bizony nincsenek, ezt azért váltak ki e, nagyon okosnak látszani akarod, de valójában a hód sötét emberek, hogy pénzt tudjanak a hülyéken keresni. Minden ilyen hülyeségnek Amerika a hazája. Ahol most már a az elhízás egy ideje hivatalosan betegségnek számít, és ahol most rájöttek, hogy a C-vitamin az jó hasznos a rákgyógyászatban, sőt rájöttek, hogy a ketogén, ketogén diéta is jó. Tehát ez szenzációs. Ez, hogy, hogyan bírtak rájönni erre azt nem tudom, Külök, hogy olyan mit akár jönni erre ilyen lassan. Na, ugye, teljesen kivel készülve, és megérkeztem, ezért szép álmokat mindenkinek, ez volt az audioblog. Legközelebb majd valamikor jelentkezem, nem tudom mikor, és remélem, hogy tudok majd egy-két felhozni egy kicsit jobban működő adgyal.